San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zeme alaba maiteok. Begira zenbateraino ko maitasuna agertu deuskun aitak. Jainkoaren zeme alaba izena daro eta, baita izana ere. Ona zergatik munduak ezkaitxuan ezagutzen. Aitxa ere ezagutu eze balako. Hene maiteok orain jainkoaren semea labaz gara, gero izango gareana oraindik ez da agertu. Balakigu kristo agertzen danean, beraren antzeko izango gareala, danlakoa ikusiko dugu eta, arengan itxarope naudaben guztiak garbitu egiten dabe euren burua, a garbia dan danlez. Jaunak esana,